Це було класно, заявила Ема. Бачила, як ми спіймали останню хвилю? Вони з Майком скористались хвилею, а тоді відгребли назад, щоб прокотити ще раз. Джесіко, прокотишся останній зі мною? спитала Ема. Якщо хочеш, ми можемо спіймати меншу хвилю. Джесіка всміхнулась. Добре, тренерко, скажеш, коли приготуватись. Майк погладив Емену дошку. Кокосику, як ще до маленького лаулу? На чотирьох сьогодні після серфінгу. Можна розвести багаття на пляжі поїсти там. Лаулу, традиційне гавайське святкування чи бенкет, зазвичай супроводжувані розвагами. Так, так, так. відповіла Ема, закрутившись на дошці. а можна запросити Софію і туту? Майк усміхнувся. Супер. Хай буде луалу на шістьох. Джесіко, тобі дуже сподобається, мовила Ема, це справді весело. Ми куховаримо, дивимось на зорі і танцюємо. Джесіка завагалась. Можете й не погоджуватись, сказав Майк. Вона всміхнулась. Ні, я, я хочу туди. Джесика поглянула на мене. «Сьогодні хтось веселитиметься на Луалу, так? Чому б сам кимось не бути мені?» Я всміхнувся. «Точно, чому б сам кимось не бути вам?» «Час розвертатись», – сказала Ема і погладила дошку Джесіки. Джесіка позирнула на хвилю, що наближалась. «Ясно, тренерко». Ема і Джесика розвернули дошки і погребли. «До зустрічі на березі, тато!» – гукнула через плече Ема. «Гаразд!» – гукнув у відповідь Майк. «Скажи Кесі про луалу. Хвиля промайнула під нами. Ми почули, якема Джесика засміялась, підвівшись на дошках і покотившись до берега. «Як це тобі вдалося, Майку?» – спитав я. «Вона справді особлива дитина». Він усміхнувся. «Дякую, це був чудовий досвід. Як я вже казав, це шлях не для всіх. Декому більше пасують до інші пригоди. Зате для мене чудовою пригодою було це». «Зважаючи на те, як тобі з нею весело, складно повірити, що це пригода не для всіх», – відповів я. Майк засміявся. «Може, тобі просто починає здаватися, що це частина твоєї пригоди?» Я всміхнувся. «Узагалі то ніколи так не думав. Однак в останні кілька років замислився. А дивлячись на тебе з Емою, мабуть замислюю ще більше. Чи справді це так весело, як здається?» Майк кивнув. «Як і більшість речей у житті Джоне, це так весело, як допускає сама людина. Перш ніж стати татом, я кілька разів... Зробив свідомий вибір щодо того, яким батьком хочу бути. Він став для мене надійним, дороговказом. Наприклад, Ну, спершу я усвідомив, діти, коли народжуються, уже мають власний дух. Хай як мені кортить узяти Ему під контроль, вона насправді окрема людина, має власну енергію та власний шлях. Вона моя в тому розумінні, що з погляду біології я її тато, а вона моя донька. Водночас я, відколи вперше поглянув на Ему і узяв її за руку, знав, вона – це щось незмірно більше, вона має власний дух. Коли Ема прийшла сюди, на неї вже чекала власна пригода». Майк знизав плечима. Не впевнений, що це тобі зрозуміло. Мабуть, це й мені було б незрозуміло, доки я сам цього не пережив. Я бачу це так. Ема – моя дитина. І я в разі потреби миттю віддав би за неї життя. Водночас вона – не моя власність. У мене просто чудовий дар – бути одним із людей, які можуть дбати про неї і бути поруч. І навчати її. – спитав я. – Часом так, – відповів Майк. – Усі ми можемо чимось поділитись, тож так, інколи моя роль – це почасти роль учителя. Він усміхнувся, а вона не менш часто віддячує за цей дар і навчає мене. Справді, – перепитав я, – ніколи не думав про це в такому ключі. «Так буває, якщо ти це дозволяєш», – відповів Майк. «Однак потрібно багато чого відпустити. Є его, культурний суспільний чинник, який намагається переконати людину, що вона як батько чи мати знає незмірно більше за дитину. Згадай деякі вислови, що досі побутують у нашому суспільстві». «Дітей має бути видно, але не чутно», – мимоволі сказав я. Майк кивнув. Ідеальний приклад. Він натякає, що погляди чи думки дитини не такі важливі, як погляди чи думки дорослого. Однак це неправда. Якщо дозволити собі взаємодію на міжособистісних засадах, або ще краще на міждушних засадах, тоді можна багато чим поділитись, багато чого навчитись. Майк всміхнувся. Коли Емі було п'ять, я повіз її в Африку. Вона з тих людей, які полюбляють формувати очікування заздалегідь. Якщо ми на пляжі і я кажу їй, що треба негайно йти, це неприємно. Ема відчуває напруження цієї миті і реагує відповідно. Однак якщо їй сказати, що ми підемо за п'ять хвилин, вона сама підбере свої пляжні іграшки і приготується піти. Мені це знайомо, сказав я. Сам полюбляю формувати очікування заздалегідь. «І я», – відповів Майк, – «може, це в неї саме від мене. Однак я так не вважаю. Переконаний, що вона прийшла в цей світ із такою рисою. Ема відчуває певну енергетику, а напружена енергетика їй не подобається». Хай там як, – вів він далі, – знаючи, що вона полюбляє формувати очікування заздалегідь, я наперед повідомив Емі, що їй для нашої поїздки в Африку доведеться зробити певні щеплення. Що ж, попервах цей підхід начебто виліз мені боком. Щеплень Ема не любить, тож сказала, що не хоче в Африку. І що сталося? Майк сміхнувся. Це дало нам змогу повчити одне одного. Коли Ема сказала, що не хоче їхати, я почасти лише на мить розсердився. Ти… Дивовно, перепитав я. «Ці старі моделі поведінки сидять у багатьох із нас», – відповів Майк. «Їх просто треба сприймати як те, чим вони є». «Це неправда, так не має бути. Це просто стара модель поведінки, з якою ми познайомились в юності, чи яка засіла в нашій підсвідомості, бо ми бачили, як вона десь виявила себе». «Чого ти злякався, коли відчув це приплив гніву?» – спитав я Майка. «Чудова заувага», – відповів він і всміхнувся. «Закладаю, що це усвідомлення своєї книжки «Осяянь». Ти сказав правильно – усякий гнів – це вияв страху. Мій миттєвий спалах гніву був страхом, що ми не зможемо поїхати в Африку». «І що ти зробив?» «Ну, саме в такій миті доводиться приймати рішення. Я можу зіграти роль домінантного батька і зачитати Емі лекцію. Можу психанути, не роздумуючи й оживити свій страх». Майк змінив тон, удаючи гнів. «Знаєш, як тобі пощастило їхати в Африку? Як багато твоїх однолітків мають змогу поїхати туди і побачити тамтешних тварин? А ти тільки те й робиш, що жалієшся. Годі, ми не їдемо в Африку, а ти більше ніколи не дивитимешся по телевізору улюблені програми про тварин. Це боляче чути, хоч я й знаю, що ти прикидаєшся», – сказав я. Майк кивнув. «Знаю, а коли я приймав оті рішення щодо того, яким батьком хочу бути, то, зокрема, вирішив, що не стану таким батьком. То що ти зробив натомість?» Коли Ема сказала, що не хочу їхати, я взяв її на руки, посадив собі на коліна та обняв. Тихим, спокійним голосом сказав, що розумію її. Мені теж не подобаються щеплення. А тоді пояснив, що шукачі пригод, а вона і є шукачка пригод, не можуть дозволяти дрібницям заступати шлях до важливого. Щеплення – це невесело». Але це недовго п'ять хвилин і все. Так трохи поболює рука, Майк всміхнувся. Хоча навіть це можна пом'якшити, пішовши їсти морозиво на честь успішної підготовки до Африки. Суть ось у чому. Щеплення це дрібниця порівняно з поїздкою в Африку, перебуванням зовсім поряд із тваринами. То це ти їй і сказав? Так, а тоді спитав, що вона думає. І вона сказала, що потерпить? запитав я. Майк кивнув і додав. До речі, таке саме рішення в нас перед носом завжди, коли ми з кимось взаємодіємо. Байдуже, що це взаємодія батьків з дітьми, двох дорослих, керівника з працівником. Мить за миттю, день за днем, ми можемо вибирати тернистий шлях, на якому встановлюватимемо зв'язок з іншою людиною і дивитимемось на світ її очима. Або ж дозволимо страху перетворитись на гнів і спробуємо піти до бажаного пробою. «Отже, ви поїхали в Африку», – сказав я. «І коли ми там були, Ема повчила мене того самого», – відповів Майк. «Я засміявся. Справді?» Він кивнув. «Ага». Ми неймовірно добре провели там час, проте одного разу я стомився після тяжкого дня за кермом. Ми вже були в дорозі тижні з чотири, а конкретно того дня – п'ять годин на складних, небезпечних, дуже нерівних дорогах. Коли ми нарешті з віддаленого кемпінгу, до якого їхали, виявилося, що він далі, ніж я очікував. Там не було майже нічого». Сутеніло. Тож я тривожився, бо треба було поставити все до настання ночі. До того ж, я сподівався, що буде купити харчів, а там такого не було. Тож хоч ми привезли певні запаси з собою, я почасти був стурбований тим, що взяти Емі поїсти. А тоді, намагаючись облаштувати наш намет, не зміг правильно розставити анкерні стрижні. Намет завалювався тричі поспіль, і я почувався очманілим. Просто геть очманілим від того дня, цієї миті. Поки я стояв там, глибоко дихав і намагався оцінити все в ширшому контексті, підійшла Ема та обхопила руками мої ноги. Вона здогадувала, що я роздратований і спитала, чи все в мене добре. Я сказав їй, що просто роздратований через намет. «Ну, тату», – сказала Ема, взятим тоненьким голоском, «не можна дозволяти дрібницям заступати шлях до важливого. Тобто поставити намет – це дрібниця, а те, що ми тут, у Африці, це важливо. Ми поставимо намет. Однак ми маємо радіти, що опинились аж тут, у Африці, і маємо можливість побачити тварин і таке інше. Ну, тобто мало кому випадає це зробити, а ми саме тут і взагалі». Майк засміявся і похитав головою. Річ не лише в тому, що вона сказала, хоч її слова були ідеальні. Річ у тому, як вона це сказала. Так прозаїчно, з такою любов'ю, завзяттям і великою мудрістю. І все-таки це було сказано словами п'ятирічної дитини. Я підхопив її, закружляв, зробивши з десяток кіл. А відтак, коли Ема стала повторювати «ще, ще, зробив і ще з десяток». І ти поставив намет? – сміхнувся я. – Поставив намет, роздобув харчі, добре поспав, а наступного дня продовжив пригоду, – відповів Майк. – Тебе складно уявити роздратованим або сердитим, – зізнався я. – Мені ти завжди здаєшся дуже спокійним, наче тебе нічого не зачіпає. Майк усміхнувся. – Гадаю, я такий у найкращій миті, коли найбільш справжній, а я прагну бути таким повсякчас. А ще всіляко стараюся якомога частіше дозволяти своїй енергії жити в цьому стані. Майк знизав плечима. Однак бувають миті, коли я виявляю себе не найкраще. Мене це не тішить, і я свідомо працюю над тим, щоб скоротити час, який проводжу в цій енергетиці. Як саме? Виконуючи роль спостерігача миті, а не звичайного її учасника. Ема і Джесіка йшли берегом до кафе. Вони несли з собою дошки для серфінгу. Сонце вже повністю зникло за обрієм, рожеве сяйво на хмарах почало гаснути. Джесика озернулася на океан. «Дякую, Емо», – сказала вона і всміхнулась. «Сьогодні був один із найкращих днів у моєму житті». «Чудово! Може, тобі варто повернутися завтра, і ми зможемо це повторити». Джесіка засміялась. Це здавалось просто очевидним. «Роби те, що подобається, і не роби того, що не подобається» додала Ема. «Мене так навчав тато, і це щира правда. Якщо сподобалось кататись на серфі, зроби це ще раз». «Чудова порада, тренерко», – відповіла Джесіка і поглянула на прекрасне небо та океан. «Не хочеш поділитися серфською мудрістю на останок?» Ема замислилась на хвильку. «Ну, оскільки ти в серфінгу новенька, мабуть, запам'ятай таке. Тату навчав мене цього, коли я була маленька, і я завжди це пам'ятаю». Джесіка стиха засміялась. Дуже вже кумедно було чути, як семирічна дитина говорить про час, коли вона була маленька. Я готова, промовила Джесіка. Гаразд, це три слова. Кожна літера в них щось означає. Граматично ця фраза безглузда, але то пусте, вона просто має допомогти тобі запам'ятати слова такі і внову. І внову? Ага, коли тато мені їх сказав, я спершу не знала, що це означає так він пояснив, що йдеться про будь-яке знайомство з новим. Тож тоді все було по-своєму зрозумілим, бо якщо пам'ятати ці речі, вони дуже допомагають, і тоді ти можеш опанувати, що захочеш. Джесіка всміхнулась. То що означає і внову? І... Це інтуїція. Видатні серфери дуже покладаються на інтуїцію, коли вибирають хвилі і катаються на них. Вони наче течуть разом із хвилями, а не існують окремо від них. Можна побачити, як деякі новачки геть не користуються інтуїцією. Вони так хвилюються через кожен крок і через те, що робити далі, тож багацько падають. Джесика засміялась. Ясно, це «і». «В» – це «вічно нова хвиля». Тато пояснював, що дратуючись через пропущену хвилю, людина, яка сидить собі, біситься, пропустить ще дві. Якщо пропускаєш дуже добру хвилю, помилуйся, яка вона, і порадій, що був там, і зміг її побачити. Однак не витрачай увесь час, жалкуючи за тим, що її пропустив. Завжди знайдеться ще одна. вічна нова хвиля. Зрозуміла Джесіка і цього разу. Н – це найперша берися за трібниці та йди до вершин. «Як ти зі мною сьогодні?» – зауважила Джесіка. «Ага. Тато починав мене навчати серед баранців, і я тривалий час не вилазила з них. Потім це стало трохи нудно, тому я захотіла спробувати хвилі, тож він почав пускати мене на маленькі хвильки. Тоді на них стало трохи нудно, і тепер я катаюсь на більших. Колись я захочу здолати трубу. Тільки не зараз». Джесика кивнула. Труба має неймовірний вигляд, ж, навіть не уявляю, як воно бути в тому маленькому кільці, коли в тебе просто над головою падає хвиля. І якось зберегти таку впевненість і самовладання, щоб утриматись на ногах та виїхати звідти на волю. Ема погодилась. «На вигляд справді класно, тому я прагну там покататись. Просто хочеться прийти до цього поступово. Я бачила дорослих, які зарано намагалися зробити і добряче падали. Тепер вони навіть не пробують. А вони ж не такі вже й старі?» Джесіка всміхнулась. «О, це обов'язково питай. Ми з моєю подружкою Софією постійно це робимо. Вистежуємо найкращих серверів, а тоді просимо в них порад. І вони вам допомагають?» Ну, не завжди, деякі не допомагають, однак більшість серверів справді хороші. Ема знизила плечима. Не можна дозволити дрібницям заступати шлях до важливого. Те, що хтось поводиться недобре – дрібниця. Спершу це було трішки неприємно, але тепер ми просто відразу переходимо до наступної людини і питаємо її. Кататись на великих хвилях – ось що важливо. Ми не хочемо залишитись без цього, просто тому, що хтось повівся погано. Ясно. А що означає друга В? Можна залишити другу В на останок. Вона подобається мені найбільше. Джесіка всміхнулась. Гаразд, залишимо її на останок. А що означає У? У кожного видатного серфера був такий день, коли він не знав, як стати на дошку. Ну, тобто в це справді складно повірити, коли бачиш таких добрих серферів. Однак це так. Починаючи, вони навіть не знали, як підвестись. Тож якщо ті серфери можуть так добре втриматись на хвилях, то я теж можу. Джесіка кивнула. Це нагадало її Джонові слова про те, як стати фахівцем. Добре, тренерко, а що подобається тобі найбільше? Ема всміхнулася, сказала на весь голос. В. Єдиний спосіб справді спаскудити день серфінгу – не йти вперед. Тому вперед. А тоді Ема радісно затанцювала. Джесика розсміялась. «Може затанцювати, якщо хочеш», – зауважила Ема. «Це серфінговий шафл. Його вигадала я. Не треба правильно повторювати всі рухи. Просто спробуй, як можеш». Джесика затупала ногами. На тлі вільних, невимушених рухів Еми вона почувалась незграбою. «Ну ж, бо вперед!» – подумала вона. «Просто вперед!» І на наступні кілька хвилин Джесіка дозволила собі, невимушено, не вдаючись до самоаналізу, танцювати з Емою в серфінговий шафл. Світло в небі швидко гасло, не стане темно. Майк позирнув на обрій, що поступово зникав. «Мабуть, уже час їхати», – сказав він. «Я знав, що Майк має рацію, а ще в глибині душі відчував, що в його зауваженні є дещо дуже важливе. У тому, що він сказав про розпостерігача Миті, а не звичайного її учасника». «Не поясниш, Феденько, на прикладі, як це бути спостерігачем?» – запитав я. «А тоді можна буде спіймати наступну хвилю. Щось мені підказує, що в тебе про це є дуже хороша історія». Майк хлюпнув води на дошку і сміхнувся, кажучи. «Добре, одна коротка історія. Не найкращий момент у моєму житті, проте точно гідний власної книжки осень. Ми з Демою подорожуючи опинились в Австралії, де орендували автодім. Фактично, це такий фургон, в якому можна спати вночі». То був експеримент. Ми вже багато ночували в кемпінгах, і це було чудово, тож вирішили спробувати автодім. Це здавалось цікавою ідеєю, і не сумніваюсь, що декому вона годиться. Але не вам, сказав я. Майк похитав головою. Не нам, там просто було тяжко спати. Чому, точно, не знаю, але автодім був дуже маленький, і до того ж не надто зручної використанні. Найгірше ж було те, що ми обоє чомусь прокидались серед ночі і мусили йти в туалет. «Це завжди кепско», – зауважив я. «Особливо тоді, коли потрібно вийти з автодому посеред ночі і попрямувати до туалетів», – додав Майк. «Ми незле витримуємо різні спартанські умови, але це нам чомусь просто не годиться». То що сталося? Ема була справжньою бійчиною, ніколи не скаржилась, завжди була на позитиві. Однак десь за три тижні нічних пробуджень, коли ми обоє мусили йти до туалету, у неї сталася істерика. Ема прокинулась у другій ночі, плакала без зупину, оскільки я повторював їй, що все нормально, і плакала вона голосно, дуже голосно. Тож я обшукав наше крихітне на тісне помешкання, знайшов таке дончине взуття та взув її. Тоді, поки Ема ще плакала, гарячково заходився шукати своє взуття і взувся сам. Нарешті узяв Ему на руки і п'ять хвилин ніс її до туалетів. Увесь цей час вона плакала на весь голос. Майк похитав головою. У таких місцях, де паркують автодоми на ніч, повно людей, які роблять те саме. А коли хтось інший дуже галасує і будить тебе серед ночі, це серйозно бісить. Тож я гостро усвідомлював, поки Ема так голосно плакатиме у другій ночі, ми розбудимо всіх. Я кивнув. І, і що сталося? Ми дістаємось з туалету, і я думаю, що Ема заспокоїться. Але вона не заспокоюється. Це геть не схоже на неї, однак вона просто жаліється і ридма ридає. Майк похитав головою. Мені таке ніколи не подобається, бо я вважаю, що це хріновий приклад. Однак я дуже переймався за всіх інших у кемпінгу, тож спробував зацитькувати Ему, пригрозивши забрати в неї те, що вона любить. Мій голос став дуже тихим і дуже категоричним. Я сказав доньці, якщо вона не припинить плакати, то наступного дня не зможе грати з улюбленою іграшку. Спрацювало? – запитав я. Аж ніяк. Ема завила ще голосніше. Тож я сказав їй, якщо вона ридатиме наступного дня, ми не поїдемо у притулок для тварин. А Ема чекала на це вже тиждень. І що? Від цього вона лише заплакала ще сильніше. Майк люпнув води на дошку і похитав головою. Тоді я поводився найгірше. Насправді я не така людина і вже точно не такий тато. А що було далі? – спитав я. Я побачив її. Я спонтоличено поглянув на Майка. Тобто? Це було потужно, фантастично, це був дар не знати звідки Коли ми зістались з туалету, я посадив Ему на унітаз Вона була така втомлена, тож я боявся, що вона впаде І стояв перед нею на колінах, тримаючи її Там я і сказав Емі, що відмовляюсь від поїздки у притулок для тварин От тільки поки я це їй казав, дещо сталось Я не лише вимовив ці слова, а й почув їх Почув так, ніби їх вимовляв хтось інший я був спостерігачем цієї сцени, хоча сам брав у ній участь. Майк слегка мотнув головою. А в цій ролі спостерігача? Він замовк. Я зрозумів, який це яскравий і зворушливий спогад. Майк спробував заговорити знов, але йому відібрало мову і довелось трохи зачекати. Врешті Майк поглянув на мене і всміхнувся в супереч почуттям. У цій ролі спостерігача я побачив ту крихітну людину. Вона була дуже втомлена, дуже смілива і завжди налаштована просто чудово. А тоді я побачив її душу, її дух і відчув дончин біль. Відчув його в такому куточку серця, про який досі й не здогадувався. Моє серце так переповнилось. Я думав, що воно розірветься. Я кивнув. Що ти зробив? Витер сльози на емених маленьких чічках, притулив її личку до свого плеча і сказав, що це не страшно, що все добре. Я сказав їй, що тато поруч і все гаразд, а подумки усвідомим, яким дурним був. Так переймався всіма іншими в кемпінгу, що забував про найважливішу для мене людину. Ема обхопила ручками мою шию, і я підтягнув їй піжаму. Тоді пригорнув доньку до грудей з усіма співчуттями, на яке був здатен, прошепотів їй на вухо, що люблю її. І дуже радий, що вона моя донька. Майк витер слізу з куточка ока. «Ніколи не забуду цього випадку», – сказав він. «Доти я вважав себе хорошим батьком. Цієї ночі в мені виникло глибоке прагнення завжди бути кращим, завжди спонукати себе посилювати зв'язок із тим, на що справді здатен. Бути і учасником, і спостерігачем власного життя», – додав я. Майк кивнув. «Саме так». Чи готовий я подумати, бо мікросекунду перш ніж заговорити? Зрозуміти, який вплив справлять слова, особливо в роздратування чи гніву. Чи можу я трішки поглянути і побачити все це в процесі, а тоді змінити свою роль? Бо в мене є змога стати не лише учасником, а й спостерігачем. Майк сміхнувся. Це неймовірний дар собі. Це усвідомлення того, що ти – це не твоє фізичне тіло. Ти – це дух, який зараз геть випадково проживає у твоєму фізичному тілі. Коли я це усвідомлюю, страху, гніву, тривоги, роздратування в житті стає незмірно менше. Саме про це нагадала мені Ема тієї ночі в кемпінгу. Ми з Майком, упіймавши хвилю і, осідлавши її, прокотились в останній за вечір. Коли прийшли на берег, Емма помчала стежкою вітатись з нами. Стрімко підбігла до майка, розкинувши руки, та обхопила його ноги. Привіт, татку. Він опустив дошку, узяв Ему на руки і поцілував у щоку. Тоді посадив собі на спину, узяв за щиколотки і закружляв. Де Ема? спитав Майк, ніби не знав, що вона сидить у нього за спиною. Серйозно, Джоне, ти її бачив? Хвильку тому вона була тут. Емо, емо. Удавано гукав від... Ема зайшлася сміхом. «Та я в тебе за спиною», – вимовила вона між смішками. Майк перетягнув доньку назад через плече так, що вона знову опинилась перед ним. «А, он, де, ти, якусь хвильку я не міг тебе знайти!» Ема засміялась і приклала долоньки до його обличчя. «У нас уже є багаття, і невдовзі тут будуть Софія і Туту. Час починати луалу». Ема злізла на землю і побігла назад у кафе. «Мабуть, час починати луалу», – сказав Майк і всміхнувся. Він узяв свою дошку, і ми обидва знову пішли в кафе. Водночас я, мимохідь, замислився про те, як його вибір у кемпінгу і кожен вибір, який Майк робив, взаємодіючи в мене перед очима з Емою, ввів до таких митей, як та, яку я щойно пережив. Кілька секунд ми йшли з Майком мовчки. Крім того випадку в кемпінгу, про який ти розповів, сказав я, яке твоє найкраще батьківське рішення? Майк трохи помовчав і подумав. Того дня, коли Ема народилась, я вирішив, що ніколи на неї не кричатиму. «Справді?» – відповів я. За багато років я бачив безліч батьків, і крик ставався стандартною для них практикою. «Саме це найбільше впадає в око тим, хто не має дітей», – сказав Майк. Я майже не здивувався, що він прочитав мої думки. «А людей, які вирішують бути такими, дуже багато», – додав він. «Ти вибрав інше?» Майк кивнув. «Так, коли Ема народилась, я був зовсім поряд. Узяв її на руки, обмив, погладив по малесенькій голівці». Майк всміхнувся. Ема була завбільш кискок Така маленька, така тендітна і чомусь дуже реальна. У неї негайно розплющились очі, тож вона поглянула на мене так спокійно, наче розуміла таємниці Всесвіту. Тієї миті я вирішив, що ніколи не підвищу на доньку голос, ніколи на неї не закричу. «І що?» «Зараз їй сім. Я ніколи цього не робив і не зроблю». «Як ти справляєшся, коли Ема робить щось не так?» Думка на те, щоб не кричати на дітей, видавалася мені геть чужою. Уявити життя без цього було складно. Ми дозволяємо собі певну поведінку залежно від того, як визначаємо себе. Того дня, коли Ема народилась, я визначив себе як батько, який ніколи не кричатиме. Отже, якщо я закричу, це буде не схоже на мене, не відповідатиме моїй сутності. Я спантелищено поглянув на майка. Уяви собі таке, сказав він. Якби ти визначив себе як шукача пригод, не виходити з дому здавалося б, нормальним чи ненормальним. Я всміхнувся ненормальним. Отож бо. Якби хтось спробував утримати тебе вдома, це було б неприємно емоційно, фізично, раціонально. Ти визначив себе як шукача пригод, тобто ти шукаєш пригод. У такому випадку постійно сидіти вдома було б неприйнятно. Ти відмовився б це робити. «Здається, розумію», – відповів я. Ти визначив себе як батько, який не кричить, тож було б якось неправильно, якби ти таки закричав. Неправильно не в емоційному, фізичному чи раціональному плані. Майк кивнув. «Точно». А тоді всміхнувся. «Все слід любить випробовувати нашу впевненість у такому». Я всміхнувся й собі. «Як саме?» Наприклад, того дня, коли ти виснажений після десятка несподіваних подій і відчуваєш стрес через ці несподівані події, до того ж година пізня і ти думаєш про все те, що ще маєш зробити цього вечора і все те, що потрібно виконати, щоб пережити завтрашній день. Аж раптом твоїй дитині захотілося подрукувати замість того, щоб почистити зуби. І тоді хочеться закричати – «Так, ти відчуваєш стрес і напруження, а в глибині душі знаєш швидкий вихід – кричати на все горло і залякати всіх навколо, щоб вони чинили так, як ти хочеш. Однак ти не робиш цього», – Майк похитав головою. «Звісно, якщо ти вірний тому, як себе називаєш. Розумієш, Джоне, коли в тобі сидить стрес, готовність вийти за межі цього досвіду, так як ми вже говорили, змінює все». Як саме? Ну, по-перше, ти усвідомлюєш, що твій стрес і роздратування ніяк не пов'язані з тим, почистить хтось зуби чи ні. Ти от-от вимістиш гнів на людині, яка його не спровокувала. А це несправедливо. Якщо ти рішуче налаштований на когось розлютитись, лютуй на того, хто зараз тебе бісить. Спрямовуй свій гнів на тих, хто тебе злить. Не спрямовуй його на тих, хто просто опиняється поруч, чи тих, за кого ти точно могутніший. Майк трохи помовчив, а особливо не спрямовив його на когось, просто тому, що знаєш, що ця людина тобі простить. Я кивнув. Це було сильно сказано. Я дуже часто бачив, як хтось визвіряється на члена власної сім'ї. Хоч насправді цей родич не мав жодного стосунку до того, через що звертилась та людина. Є ще один нюанс, вів Майк далі. Коли ти визначив себе як людину, що не кричить, а в тобі починає наростати бажання закричати, це здається неправильним. Як для шукача пригод сидіти вдома, докинув я. Точно, у такому разі спершу можна відчути сильне бажання закричати. Однак, закричавши, ти відчуєш, як ще потужніша сила каже, ти не такий, ти вирішив бути батьком, який не кричить. Тож тобі здалося б, що закричати незмірно ніяковіше, тому ти не кричиш. Тебе заспокоює той спогад те усвідомлення. Він допомагає поглянути на все в контексті, дає змогу бути справжнім собою, тим, ким ти вирішив бути, а не дозволити культурним чи поведінковим моделям керувати твоїми діями. Це дає усвідомленість, потрібно, щоб вийти за межі ситуації, щоб, бодай, кілька секунд побути спостерігачем. У такій миті набагато зрозуміліші, яка реакція для тебе справді характерна, а тоді ти дієш відповідно до цього. Я злегка хитнув головою. «Майку, може річ у тому, що зараз я чую це вперше, але звучить складно». Він кивнув. «Розумію. Утім, якщо максимально це розібрати, насправді все досить просто. Спершу визнач, хто ти такий. Тоді дозволь собі час від часу виходити за межі моменту, дивитись на життя із погляду учасника, з погляду спостерігача. Для цього потрібна лише мить, а може й менше. А тоді дій відповідно до побаченого. І це щось дає?» Мик засміявся. «Навіть у найскладніші дні». Він повернувся до мене. «Джоне, я підкину тобі ще одну тему для роздумів. Ти запросив би когось до себе в гості, а тоді накричав би на нього, бо сердишся на когось іншого». Я засміявся. Це, певно, був би останній раз, коли ця людина до мене прийшла. Так і є. Тільки люди постійно так чинять. Запрошують до свого життя тих, кого люблять, а це набагато важливіше, ніж, ніж просто запросити людину в гості. І тоді роблять із них мішень до свого гніву. Я похитав головою. Ніколи так про це не думав. Однак ти маєш рацію. Я бачив, як інші говорили зі своїми дружинами, чоловіками, партнерами чи дітьми так, як нізащо не говорили б зі своїм гостем. І навіть із найкращим другом. Ми вже майже дістались багаття. Майк на мить поставив дошку на землю і сміхнувся. Помітивши божевілля у своїй поведінці, ми маємо змогу зупинити це безумство. Серед найцінніших дарунків, які я отримував від Еми, такі життєві уроки, як ті, про які ми говорили. Бо ж вони стосуються не лише батьків і дітей, вони стосуються всіх наших взаємодій. Він підібрав дошку знову. Отам там є шланг і душ із прісною водою», – мовив Майк і показав на маленький гайок із тропічних дерев. «Може, швиденько сполоснемось, а тоді підемо». «На Луалу?» Я пішов до Майки разом із дошкою і подумав, як же слушно він каже. Я вже осмислював наші з Майком розмови в контексті його стосунків з Емою, стосунків батька та дитини. Проте ці уроки багато в чому стосувались не лише батьків і дітей. Настав час узяти за книжку осянь. Я хотів це запам'ятати. «Ви змогли!» Ми з майком уже помили самі помили дошки. Тоді він попрямував у кафе, щоб поглянути, як там Ева з кесі. Я підійшов до багаття на березі. Джесіка сиділа в піску, притулившись спиною до великої брили вулканічної породи. Там було багато великих брили, які стояли колом. Посеред них потріскувало в невелике багаття. Джесіка всміхнулась. Ми подумали, що ви, мабуть, вирішили покататися вночі. Я всміхнувся й собі. Іншим разом, ні, ми просто чудово розмовляли і час пролетів непомітно. Джесіка кивнула знайоме відчуття, тут таке певне, трапляється регулярно. Я сів поряд із нею. Ти здаєшся щасливою, вдоволеною. Джесіка кивнула, не знаю, у чому саме річ, я просто почуваюся легшою. Саме так. Саме таким має здаватись життя, закінчив я. Вона погодилась. Ага. Скажімо, до сьогодні я сиділа в коробці, не знаючи, як вибратись. Тепер коробка зникла, і мені здається, ніби її взагалі ніколи не було. Я просто думала, що вона є. Так довго переконувала себе в її існуванні, що коробка стала реальною в моїй уяві. Однак тепер її немає. Чесика поглянула на мене. Ти мене розумієш? Я кивнув. «Коли я вперше побував у кафе, то почувався схоже, просидів у ньому всю ніч, а вранці, коли поїхав, у мене виникло відчуття розуміння. Я зназав плечима, навіть не впевнений, що я знав, що саме зрозумів, але все здавалося яснішим і, як ти сказала, легшим». «Це надовго?» – спитала Джесіка. "Почати мені лячно відчувати це й надалі. Воно здається таким правильним, що коли зникне...» Я знаю, що тоді буде просто жахливо. Я всміхнувся. Поет сказав би, що краще відчути щось і втратити, ніж не відчувати взагалі ніколи. Я слегка хитнув головою і засміявся. От тільки я насправді не поет, тому скажу ось що. Коли я був тут уперше, Кеса пояснила мені, що це почуття, це знання, це як побачити мапу скарбів і знати, де місце позначене хрестиком. Один раз побачиш і завжди знатимеш, що воно є. Це добре, сказала Джесіка, так? я кивнув добре, і завагався. Що таке? спитала вона. Це справді добре, бо більше це чудово, уже завзятіше додав я. З кожним новим осяянням людина розуміє, як усе працює насправді, починає розуміти життя геть інакше, а з кожною пригодою, що відповідає її мій і великій п'ятірці для життя, бачить життя таким, яким раніше навіть уявити його не могла, я знизав плечима. Настане така мить, коли буде дуже складно згадати, як воно було колись. Коли ти почувалася за протореною в коробку, коли бачила світ територією обмежень, а не ігровим майданчиком нещисленних можливостей. Усе це звучить неймовірно, промовила Джесіка. То звідки хвилину тому взявся сумнів? Людина, яка пережила цю мить, уже не погодиться на життя в коробці. Я не хочу погоджуватись на життя в коробці, я хочу цього відчуття. Захоплено сказала Джесіка. Як і внові всміхнувся. Розумію, утім тобі важливо дещо зрозуміти. Часом це має певну ціну. Джесіка запитливо поглянула на мене яку ціну? Я ще раз знизав плечима. Можу розповісти лише про свій досвід. Я зрозумів, що коли почав змінюватись, деякі дружні стосунки стали безглуздими, і деякі стосунки в родині теж. Чому? Ну, я дізнався, що декому я милий у коробці. Це їм знайомо. З такою людиною їм комфортно. Їм потрібен той, хто бачить світ, як вони. Натомість, коли я перестав так його бачити, вони відчули загрозу. І що сталося? По-перше, вони намагались знову посадити мене в коробку. Помаленьку. Жалілись на несправедливість у світі, чи на керівників падлюк. Або втягували мене в тривалу розмову про трагедію, яку бачили в новинах, чи обговорення свіжих пліток про якусь знаменитість. «Але ти вже був не такий», – сказала Джесіка. Я хитнув головою. «Ні, не такий. Я не хотів підживлювати цю енергетику. Якщо вони хочуть, то нехай. То їхній вибір. І я не збирався їх судити. Мені просто цього не хотілося». «То що сталося?» з часом деякі дружні стосунки зійшли на нівець. Те саме сталося з деякими стосунками в родині. Однак я зрозумів, звільнивши це місце, я отримав простір для нових стосунків і зв'язків. «Більш відповідних тому, ким я став і ким прагну бути в майбутньому. Ясний за плечима, Вирішив, що краще бути собою і бути щасливим, аніж бути чужою версією себе, застрягнути в нормальності». Джесика кивнула. «Як на мене, добре рішення. Тобі здається дуже комфортно бути собою. Таким собою. Так, однак зізнаюся, що людям це подобається не завжди. Справді?» Звісно, я живу інакше, роблю, що хочу і коли хочу. Не маю ані будинку, ані машини, кожен другий рік десь подорожую. Багатьом людям складно таке зрозуміти, це їх лякає. Як саме? Це кидає виклик їхній системі переконань. Відповідно до їхніх уявлень про світ, у свої роки я мушу відкладати певну суму на пенсійний рахунок, мушу мати таку машину, жити в такому районі, займатися тим і тим і перебувати в таких стосунках. Тож, якщо це не так, вони почасти спантеличені, замислюються. Може, мені теж усе це не потрібно? Чому я тут? – задумливо промовила Джесіка. Я кивнув. Знаю, це запитання безумовно не просто так у меню кафе, бо ж фактично немає значення, що ти маєш, що мусиш робити на думку інших людей. Це просто загальна думка, яка виходить із того, що робить більшість людей. А це часто залежить від того, чого хотів би від них якийсь рекламник. Я сміхнувся. Якось так. Ой, ви жінка, якій 30-35 років? Більшість жінок, яким 30-35 років, мають роботу, сім'ю, будинок із трьома спальнями та двома санвузлами, Та їстять на позашляховику. Отже, те саме має бути і у вас. Тож ви починаєте жити точно за сценарієм, промовила Джесіка, Переходите до цього наперед визначеного життя. Байдуже, скільки вам? 20, 50, 80. Але є вихід додав я й замовка. «Але є вихід запитати себе, чому я тут?» сказала Джесика. «А тоді створити новий сценарій, свій сценарій, такий, що дозволить жити тим життям, якого я хочу. Так, як я хочу». Я кивнув. Це я й дізнався. Тоді всміхнувся Джесіці. «Що саме?» Я знизав плечима. «Часом я замислююсь, чи не є це все справжньою метою життя? Це просто велетенська гра». А вся її суть полягає в тому, щоб перевірити, чи можете ви згадати, що треба мати таке життя, якого хочете ви, усвідомити, що насправді ви керуєте цією грою, а не ця гра контролює вас. Побудувати власний майданчик, – замислено відповіла Джесіка, і гратись на ньому стільки, скільки заманеться. – Вони тут, вони тут! – Ема вибила з чорного ходу на пісок і радісно сказала – привіт, Софія, привіт, Туту. -ту". Я повернувся, щоб побачити, до кого вона звертається. Ема обіймала маленьку дівчинку і немолоду гавайку. «Ця дівчинка Софія, вона подруга Еми», – пояснила Джесіка. «Я сьогодні вже бачила, як вони грали зразу». «А хто та жінка?» «Точно не знаю. Я підвівся, Джесіка теж». Ема підвела подруг до вогнища Джонни, Джесіко, це мої подруги Софія та її бабуся. Ми називаємо її бабусею туту, тому що це бабуся по-гавайськи. Я став на коліна, щоб поглянути в очі Софії і простягнув руку. Радий познайомитись, Софія. Вона потисла мені руку. Я теж рада, промовила дівчинка й сором'язливо всміхнулась. Я підвівся і помінявся місцями з Джесікою. Вона щойно привіталась з Туту, тепер настала моя черга. Відчувалося, що Туту -ту багато знає про життя. Очі в неї саяли, а її енергія була така явна, що здавалось, ніби до неї можна доторкнутись рукою. Якби не окремі сиві пасма в довгому темному волосі, угадати вік Туту -ту було б майже неможливо. Така сильна була її молодеча енергетика. «Алоха, Джоне!» – промовила вона й тепло мене обняла. «Алоха!» – відповів я. Коли ми розділились, я всміхнувся їй. Тату піднесла руку і трукнулася моєї щоки. «Добре, що ти повернувся в кафе», – сказала жінка і всміхнулася у відповідь. «Мені було невідомо, як ти то тоді знала, що я вже тут був. Може, Ема розповіла Софії, а Софія розповіла їй, а може, вона просто це знала. Я відчував, що правдиве останнє». Туту була вдягнена в традиційну гавайську сукню, а Софія смикалась за неї. Туту опустила руку і трукнулася її голови. «Що таке маленька?» – тихо спитала вона. «Можна подарувати їм квіти зараз?» – прошепотіла Софія. Туту всміхнулась. «Гадаю, ще мить, і Майкі з Кейсі вийдуть. Може, зачекаємо на них, а тоді подаруємо квіти всім?» Софія, променисто всміхаючись, закивала маленькою голівкою. Майк і Кейсі, наче по команді, з'явились з кафе, несучи по великій таці з їжею. Вони підійшли до нас. «Привіт, Софія! Привіт, Туту!» – промовила Кейсі, опинившись ближче. Поставила тацю та обійняла кожну з них. Те саме зробив Майк. «У нас купа дуже хорошої їжі», – сказала Ема. «Я поглянув на таці. То був справжній бенкет. Свіжий ананас і папая, ціла риба, приготована на грилі, рис у банановому листі. Саме те, що потрібно для голодних серферів», – зауважив Майк і всміхнувся. «Туту, Джесіка сьогодні навчилася кататись на серфі», – пояснила Ема. «Це ти її навчила?» – запитала Туту. «Ага! Ви теж серферка?» – спитала Туту Джесика. «Вона чудова серферка», – втрутилась Ема. «Це Туту навчила Софію, це в неї в крові. Саме гавайці винайшли серфінг. Справді?» – здивовано спитала Джесика. «Я гадала, що це щось каліфорнійське». Туту міцно обняла Ему, поцілувала її в маківку і сказала. «Його винайшли тут». Дуже давно гавайці завжди мали тісний зв'язок із водою, Туту всміхнулась. Ми ж як як живемо на маленьких островах посеред дуже великого океану. Туту, а тепер їх можна роздати?» – прошепотіла Софія. Жінка опустила на неї погляд і всміхнулась. Так, маленька. Софія відкрила великий кошик, який принесла Туту, загнула всередину і витягнула чудове намисто із справжніх квітів, а тоді підійшла до Джесіки. Алоха, Джесіко, це тобі. Це лей. Лей – традиційний гавайський вінок із квітів, які надягають на шию. Джесіка всміхнулася і стала коліньми на пісок, щоб Софія до неї дотягнулася. Трохи опустила голову і дівчинка обережно повісила квіти їй на шию. «Дякую, Софія!» – тихо промовила Джесіка і всміхнулася. «У нас, у гавайській культурі, зв'язок із душею іншої людини виказують, даруючи їй лей», – пояснила Туту. «Ці традиції понад тисячу років». Так ми виявляємо любов, вдячність, прощення, мир. Туту всміхнулася. А також ушановуємо дух життя. Софія дала полею кожному з нас. Вони мали неймовірний запах. Повітря наповнилось солодким ароматом квітів. «Софія, Туту, -ту, дякую за прекрасні леї!» – сказав Майк. «А тепер, може, святкуватимемо з їжею? Хтось голодний?» «Я!» – заволала Ема. «І я!» – додала Софія. «Що ж, тоді, мабуть, почнімо з вас!» – відповів Майк і всміхнувся. Їжа була неймовірна. Ми смакували нею, доки ще могли відкусити хоч шматочок. А тоді Кесі принесла з кафе кілька подушок, і ми вмостились довкола вогню. Усі, крім Еми та Софії. Вони грались разом, будуючи замки з піску та прикрашаючи їх мушлями. «Кесі, Майку, це було неймовірно! Дякую!» – сказав я. Кесі підняла келих і відповіла. «З поверненням! І дякую, що допоміг на кухні сьогодні вранці!» «А це було лише сьогодні вранці?» – запитав я. «Здається, ніби це було дуже давно. День видався просто неймовірний». Джесіка кивнула. «І справді, якось складно повірити, що це було лише сьогодні вранці. Чомусь, здається, ніби це трапилось в минулому житті?» Кесі всміхнулася. «Поняття день набуває нового змісту, якщо наповнити його значущими подіями. ж? «Так», – задумливо погодилась Джесіка. «Справді». «То чому ми так не робимо?» – додала вона, оглянула всіх присутніх і засміялась. «Чи, якщо точніше, чому я так не роблю? Ви всі, здається, уже розібрались з цією частиною життя». «Джоне, що ти думаєш з цього приводу?» – спитав Майк. «У тебе саме закінчується черговий рік щоденних пригод». Я ненадовго замислився, а тоді відповів. Почасти я досяг цього, покінчивши з нескінченним списком справ». «Що ти маєш на увазі?» – спитала Джесіка. До перших відвідин кафе я жив дуже клопітно, От тільки проблем мені завдавали справи, якими я насправді не хотів займатися. Мені просто здавалося, що можна розібратися з ними всіма, а тоді нарешті звільнитись. Я міг почати таке життя, якого хочу, просто викресливши всі пункти у своєму списку справ. «І як це тобі вдалося?» – спитав Майк, широко всміхаючись. Я всміхнувся й собі. Мабуть, так кепсько, як тільки можна уявити. Список ніколи не завершувався. Щойно я робив два пункти, з нього додавались два нові. Обов'язки виникали нескінченною вервечкою. «Так я почуваю з більшу частину своїх днів», – дізнала Джесіка. «Я приїхала сюди, на цей прекрасний острів, але ніколи цьому не радію». «Весь час, думаю, якщо присвячувати роботі трішки більше часу, брати щось додому, приходити туди вихідними, урешті-решт я все наложу і звільнюсь. Тільки так ніколи не буває». «Все світ за тобою стежить», – тихо сказала Кесі. «Правильно кажеш», – відповіла Джесіка. «Дуже правильно». «Все світ стежить?» – перепитав я. Джесика поглянула на Кесі. «Продовжуй», – сказала Кесі. «Ти знаєш». Наступні кілька хвилин Джесіка пояснювала, що це означає, і розповідала, як вони з Кейсі обговорювали це раніше того дня. Коли Джесіка закінчила, як і внов, Ніколи не думав про це в такому ключі, але зрозумів, що це щира правда. Якщо витрачати на щось час, цього у вашому житті буде ще більше. Тому важливі речі треба ставити на перше місце, а потім, якщо залишається місце, додавати решту. Тут тихо засміялась. У полінезійському фольклорі є чудовий приклад цього, зауважила вона, історія про дурного моряка та його каної. Можна її почути? спитала Джесіка. Ой, а ми можемо станцювати танець? захоплено спитала Ема. Так, можемо, докинула Софія. Я не знала, що ви слухаєте, сказала тут, усміхаючись. Ми грались і слухали, відповіла Софія. Ну, якщо хочете станцювати, знадобиться музика, мовила тут і поглянула на майка. Той усміхнувся. «Зараз буду». Підвівся і потрюхикав до кафе. За кілька хвилин повернувся з окулели та трьома барабанами. «Це паху», – пояснив Майк і передав по барабану Джесіці, Кейсі та мені – традиційні гавайські барабани. «Я взяв барабан і стукнув по ньому кілька разів. Майк повернувся до туту». «Зробиш нам честь, побудеш оповідачкою?» Вона всміхнулася і кивнула. «Тоді, гадаю, ми з Софією станцюємо, а ти зіграєш на укулеле», промовив Майк і вдав, ніби передає укулеле Емі. «Ні», – відмовилася вона й захихотіла. «Ти грай на укулеле, а я станцюю з Софією». Майк прикинувся здивованим. «Ой, так ми й зробимо, гаразд». Майк сміхнувся і сів на пісок. «Добре, мої танцівниці, підходьте ближче», – сказала Туту. Обидві маленькі дівчинки завзято закивали. Тоді час для історії про дурного моряка та його каное. Туту повернулась до нас із Джесікою і всміхнулась. «Мої нові барабанщики, вами керуватиме дуже досвідчена барабанщиця і дуже досвідчений гравець на окулеле. Вони добре знають цю пісню. Просто робіть, як вони, і веселіться». Я пивнув. Джесіка поглянула на мене і всміхнулася, а тоді занесла руки над барабаном. «Майк заграв на окуле. Коли до нього долучилась Кесі, стиха забивши в так, почали і ми з Джесикою. Туту повільно і ритмічно загойдалась під ці звуки. Її стегна ворушились м'яко, обережно, так, як і належить у граційному мистецтві гавайського танцю. Дівчатка, рухаючись поруч із нею, загойдались так само. За кілька секунд Туту почала розповідати історію в ритмі музику. По річках і океанах, і від сонця до зірок, ми пригод собі шукаємо, без турбот і заморок. Найперша наша дія – великі і малі, дослідники усього, підготувать каное. Це кредо полінезійського шукача пригод театрально пояснила Туту і підвела руки до неба. Кисі несамовито забила в барабан, ми з Джесікою почали повторювати за нею. Дівчатка, які до цього супроводили слова Туту повільними рухами рук, тепер танцювали несамовито, піднісши руки до неба. Тут усміхнулась і знову повільно, ритмічно загойдала стегнами під музику окулеле. Коли наше несамовите биття в барабани сповільнилось, вона провела рукою по грудях. На світі жив моряк дурний, який багато днів збирався в мандри та зібрать каное не зумів. Усе, що хотів узяти, на березі розклав, важливе й непотрібне, і тут він сплохував. Весло, спис, дошку, капелюх, важливі в мандрах всіх, останніми покластих тіл і відкладав у бік. На березі зібрався люд і точно знав усяк, хоч звідки він туди прийшов, що взяти мав моряк. Візьми оце, візьми оце, кричали йому ті, хто в океані не бував ніколи у житті. Візьми оте, візьми оте, хтось інший закликав, хто лиш хотів усе життя, пригод або забав. Цей гвалт водинами тривав, і не вщухав ніяк, і прислухався до усіх наш дурничок моряк. Речей в каної він набрав не менш, як сто разів, а того, що любив найбільш, покласти не зумів. «Візьми оце, візьми оце!» – вукали знов і знов. «Візьми оте, візьми оте. луною крик ішов. Це «Це наостанок!» – заявив моряк проголовне. І тепер свого каное ніяк не відштовхне. Як бути тут? Він засмутився, що втрапив у капкан і все одно не захотів ніяк змінити план. Минали дні і ночі, вже зливи почались. Чи можна у сезон дощів відплисти хоч кудись? Уга, уга, уга, уга, уга, уга, уга, уга, Майк став наспівувати. Ема і Софія долучились до нього корчачи кумедні гримаси, через які вони почали скидатись не на людей, а на вирісклені тотеми. Кисі вснихнулася і позирнула на нас, кивнула, підказуючи, що варто долучатись до наспіву. Ми так і зробили, голосно сміючись із дівчаток і повторюючи «Уга-уга». Туту голосно і театрально проказувала. «Залютувало небо! Повіяв вітер! у у, -у, -у На цих словах Ема і Софія розвернулись одна до одної. Швидко вдихнули і дмухнули одна одній в обличчя, а тоді відразу засміялись. «Я зареготав і повернувся до Джесіки. Вона дмухнула мені в обличчя, я зареготав ще більше. «Уга, уга, уга, уга!» Заспівавши знову, туту сповільнила рит, виказуючи голосом глибокий смуток. «Дощ день за днем періщів, і бух люто грім, забулося каноє, і мрія разом з ним». Коли Тутто закінчила останню фразу, Ема та Софія, навдивовишу, кумедно вибравши час, перестали танцювати, опустили плечі, зробили сумні обличчя і дуже голосно вигукнули. Йой! Це було весело, ми всі засміялись. Коли йой-йой стихло, тут усміхнулась і знову захиталась, заспівавши. Дівчатка почали танцювати. Не знав моряк такого, збираючись у путь, беріть найперше саме те, без чого вам не путь. Тож завжди пам'ятайте, як цей дурний моряк у путь не рушив, бо не зміг зібратися ніяк. Щось для життя важливо, питайте повсякчас, бо мотлух у пригоди не відпускає нас». Кеся замолотила в барабаник на віжена, показуючи, що пісня скінчилась. Ми долучились до неї. Дівчатка знову почали дикі танці, корчачи одна одні кумедні гримаси. Коли ми закінчили співати, я сміявся так сильно, що подумав, наче в мене ще тиждень болітиме живіт. І в усіх інших, мабуть, теж, бо вони сміялись не менше. Я в захваті врешті сказала Джесіка, Це було дуже весело. Вона поглянула на Ему з Софією. «Ви були чудові. Звідки ви так добре знали всі ці рухи?» Ема засміяла і заскакала. «Нас навчила Туту. Це одна з моїх і Софії улюблених пісень. Ми весь час репетируємо її з Туту. Так, Софія?» Софія засміялась. «Уга, уга!» сказала вона Емі і почала повторювати комедні рухи танцю. Ема теж засміялась, а тоді вдала, ніби злякалась і побігла геть. Софія погналась за нею. «До приходу західних культур у нашій гаверській традиції інформацію передавали за допомогою історій та пісень», – пояснила Туту. «Так люди навчались. Вона поглянула на дівчаток. Вони пам'ятатимуть цю пісню та її мораль. Я теж», – звалась Джесіка, – «тепер вона здається цілком очевидною». Тут усміхнулась. Отже, це добра історія, яку варто вивчати і передавати іншим. Я також записав в моїй книжці Осяйн, докинув я й підвівся. Зараз прийду. «Я попрямував до кафе та зайшов на кухню. Мій рюкзак стояв на полиці. Я взяв його і подався на вихід, а тоді зупинився. Зазирнув у кафе крізь віконця замовлень. Там горіло лише кілька лампочок, але однаково було видно все. Червоні дивани, довгий прилавок, вішак для верхнього одягу під дверима». Мені раптом пригадались мої перші відвідини. Сидіти на березі було неймовірно добре, однак в інтер'єрі кафе було щось магічне. Особливо зараз, уночі. Я всміхнувся, радіючи, що отримав нагоду відвідати цей заклад і тепер повернутися до нього. Він має особливу енергетику, чи не так? Я розвернувся. Поряд стояла усміхнена Кесі, Я не чув, як вона війшла. Я кивнув, а тоді знову повернувся в бік кафе. Зрештою відповів. Стоячи тут, я згадую, як сильно змінилось моє життя. Три запитання та одна ніч у випадковому кафе. Де я був би, якби не та ніч? Я похитав головою. Важко уявити. Ти був готовий, відповіла Кейсі, і діяв відповідно до цієї готовності. Я повернувся і глянув на неї. Чомусь я просто знав, знав, що все вигорить, якщо почну класти у своє каної найважливіші для себе речі Як усе вигорить, я не знав, просто знав, що так станеться А так і сталося, додала вона Я кивнув, до такої міри, що я й помислити про це не міг, я трохи помовчив Є така річ, як стрибуку невідоме Можна планувати, можна організовувати, можна думати, можна розмовляти з іншими а тоді настає мить, коли потрібно просто зробити крок у безодню. А потім усвідомити, що це ніяка не безодня. Уся система, відколи ти прийшов на цю планету, була заточена під те, щоб ти рухався в цьому напрямку. Тебе підтримували, скеровували, заохочували всю дорогу. Це вигадлива, прекрасно витворена гра, влаштована так, щоб ми досягали успіху, а не зазнавали невдачі. Я всміхнувся. «Не знаю, чому розповідаю все це. Я знаю, що ти знаєш». всміхнулась і кивнула. «Так, знаю. Тільки колись не знала, як і всі. Були часи, коли моїм життям правили страхи й турботи. Мусиш і повинна, треба і не можна. Однак їх відпускаєш, коли починаєш іти за покликом серця і бачиш, до чого це призводить. Саме так сталося з тобою. І стається з тобою дотепер. Те саме буде і з Джесікою, коли вона стрибне». Кесі поглянула на рюкзак, який я тримав у руці. «Прийшов по свою книжку осяень?» Я кивнув, а тоді стягнув усередину і дістав її. «Можна?» – спитала Кесі та простягнула руку. Я передав їй книжку. Кесі розгорнула записник на вмання. «Тоді ще раз. І ще». «Джоне, чому ти працюєш між роками мандрів?» – запитала вона, не випускаючи записник з рук. «Невже це дає змогу реалізувати так само, як мандри?» Я засміявся. «Ні». Просто ще не вигадав кращого рішення. Знаючи, що максимум за рік я знову рушу в мандри, легше приходити на роботу, чудово з нею справлятися і не давати їй мене деморалізувати. Я розглядаю роботу як стимул для своїх мандрів, тож вона має мету, позитивну мету. Знаю, що на світі є дещо краще. Власне кажучи, ми із Джесікою вже про це говорили. Я просто ще не знайшов того кращого. Я запитливо поглянув на Кесі. А чому ти питаєш? «Ми з Майком говорили про тебе, про твої осяяння. У тебе є якісь плани на них?» «Я знисав плечима». «Та ні. Ну, тобто я їх обожнюю. Мало не що вечора перед сном гортаю свій записник». Я всміхнувся. «Вони нагадують мені, що безодня – це насправді не безодня». «Чудово оточувати себе перед сном такою енергетикою», – сказала Кесі. «Я кивнув». «Так, пам'ятаю, що колись робив замість цього до першого візиту сюди». Я закінчував вечір, переглядаючи новини. Або ж читав у мережі про катастрофу дня, або випадковий матеріал про знаменитості чи якесь спортивне змагання. А тоді вимикав світло і кілька годин терпів, поки в голові крутились думки. Просто знову і знов перебирав подумки проблеми того дня. Або ж розмірковував, як буде з проблемами, що чекатимуть на мене завтра. Я всміхнувся з легка мотну головою. А ще думав, чому весь час почуваюся таким стомленим. Кесі тихо слухала, а коли я договорив, промовила. «Що ж, як я вже казала, ми з Майком говорили про тебе та твої осяяння. На нашу думку, тобі варто їх опублікувати». Я замислився над цим і перестав почуватись таким упевненим, як кілька секунд тому. У голові спалахнули сумніви. Писати щось для себе – це одне. Чи може ділитися записами з окремими друзями на їхнє прохання. Проте випускати ці думки у світ, щоб їх побачили і коментували інші люди – це геть інша реальність. Ну, тобто, хто я такий, щоб розповідати іншим про осяяння в житті? А тоді посеред страху та невизначеності у мене в голові виник образ. неначе я розгорнув свою книжку «Осяянь» і дивився на одну з її сторінок. Там було те, до чого я додумався, блукаючи Коста-Рикою, під час однієї з найперших своїх поїздок. Можна жити у вірі або в страху, але не в обох, водночас». Кесі всміхнулась і сказала, «Ти не помилився, коли написав це, і це залишається правдою дотепер. До того ж, хто ти такий, щоб цього не робити?» Вона мала рацію. Я знав, у чому полягає правда. Просто набридло пояснювати, як багато я знаю про правду, що стрибок у безодню це ніякий не стрибок. Я знизав плечима. Кесі знову всміхнулася. «Джоне, ми хотіли б бути твоїми першими клієнтами. Хотіли б дарувати твою книжку осяянь відвідувачам нашого кафе». Я вражено поглянув на неї. Справді? Кайсі кивнула. Справді. Щось змінилось. Змінилось дуже швидко. Я відчув безодню. Безкрайній простір невідомості та страху. А тоді безодня раптом зникла. Я неймовірно чітко побачив перед собою шлях. Добре, сказав я, кивнув і всміхнувся. Добре. Завдяки цьому невеличкому досвіду я усвідомив, що попри всі досягнення ще маю багато чого навчитись. Ми всі маємо. – запевнила Кейсі. – Тому ми й тут. Ми з Кейсі повернулись в коло, що оточувало багаття. Майк грав на окулеле, а тут унавчала Джесіку і дівчат нового гавайського танцю. Вони сміялись і співали. Енергетика була чудова. «Сторінка 56», – сказала мені Кейсі. Я спенталичено поглянув на неї. Її погляд перейшов на мою книжку «Осяень», яку я тримав у руці. Я швидко її розгорнув. На сторінках раніше не було номерів, а тепер я їх помітив. Охайно набрані, ніби їх там відразу надрукував виробник записника. Я перевів погляд на Кейсі, вона знизила плечима, а тоді підморгнула. «Це тому, що ти збираєшся їх опублікувати», – пояснила Кейсі. Мені точно ще треба було багато чого навчитись. Я перегорнув на 56-ту сторінку. Місце народження не вибирають, зате вибирають місце проживання. Батьків не вибирають, зате вибирають оточення. Не можна завершити пригоду, не змирившись із тим, що означають ці слова, це уважила Кесі, не дозволивши собі робити такий вибір і йти далі, не лише буквально, а й емоційно. Вона кивнула на всіх інших. Це одна з тих речей, які зараз усвідомлює Джесіка. «Я вже дізнався, що це її справжня свобода», – відповів я. «Коли людина не конче обмежує такі обставини, як місце її народження чи умови, у яких вона народилась. Це збагнули всі люди на моєму шляху, хто самостійно писав свою історію і визначав, як йому жити. І саме ці люди, мабуть, насолоджуються життям найбільше». «Вони самі створили свій майданчик», – додала Кейсі. Я кивнув. Ми дійшли до вогнища. Майк дограв пісню на окулеле, а дівчата попадали на пісок. Вони досі реготали. Майк побачив, що я тримаю свій записник осень і поглянув на Кесі. «Ти йому сказала?» «Я кивнула». Майк поглянув на мене. «Що думаєш? Ми можемо бути твоїми першими клієнтами». Я всміхнувся і кивнув. «Однозначно». Майк усміхнувся у відповідь чудово, може, колись тобі для мандрів уже не буде потрібно на рік повертатись до роботи, ти зароблятимеш гроші на поїздки, пишучи книжки осянь. Мені подобається ця ідея, відповів я. Один мій друг написав книжку, і її опублікували безліч різних мов, докинула Джесіка. Тепер він їздить і спілкується з читачами в усьому світі. Подорожі, мій друг, любить не менше, ніж ти. Тепер його мандри оплачують інші, і він від цього в захваті. Отож бо, сказала Кесі, хтось уже це робить, чому б не зробити і тобі. Я тебе з ним познайомлю, пообіцяла Джесіка. О, все си тоді, додала туту, чітко визна, чого хочеш, і так ти ніби надішлеш сигнал у поле чистого потенціалу усе митю стане на свої місця. У моїй голові завирували думки, де й поділись колишні страхи та невизначеність. Щоб мені платили за подорожі світом і спілкування з щитачами, які любитимуть осяяння так само, як я, це було б чудово. Мене пробрав дрож. Ідея була правильна. Моє тіло щойно це підтвердило. Якщо піду в цьому напрямку, на мене чекатиме велика пригода. «Можна поглянути на твою книжку?» – спитала Туту. «Звісно», – відповів я і передав їй книжку. Туту сіла на пісок і почала її гортати. Я сів і собі». Як ти, кокосику? Майк підійшов туди, де сиділа Ема та Софія. Час був пізній, і після їжі й танців дівчата вже втомились. Ема потягнула руки до майка. Він підняв її та пригорнув до грудей, поцілував у маківку. Час лягати спати? Ема хитнула головою. Ще ні. Майк сів на пісок. Донька пригорнулась до нього, притуливши голову до грудей. Софія підійшла до туту зробила те саме. Туту усміхнулась і погладила Софію по голівці. «Ось твоя книжка, Джоне», – сказала Туту і передала її мені. «Дякую, що дав подивитись». Та будь ласка, якщо ти не проти, я можу допомогти, додала вона. Тут на острові у мене чимало друзів, серед них і власники деяких готелів. Я вважаю, що твоя книжка дуже незвичайна. Люди залюбки читали б її, сидячи на пляжі, коли є час на роздуми. Я в цьому не впевнена, але може дехто з цих власників придбав би такі книжки, щоб роздавати їх відвідувачам. Я не повірив власним вухам. «Справді?» Тут усміхнулася. «Справді. Зв'яжися зі мною, коли матимеш готові примірники, і я тобі допоможу». Усе сталося дуже швидко. Це мене дивувало, хоч і немало. Саме це я зрозумів після перших відвідин кафе. Якщо зосередитись на меті, знаючи, що це твій шлях, то допомогу знайдеш повсюди. «Сторінка 71», – сказала Кесі, усміхнулася. Я поглянув на неї розгорнув книжку на 71-й сторінці – у голос прочитав те, що було там написано. Поглянувши на небо зоряної ночі, можеш побачити менш ніж 0,00000005% відсотків зірок у нашій галактиці. А це ж лише наша галактика. У світі є ще щонайменше 125 мільярдів галактик. Якщо якась керівна сила здатна створити все це, то їй, звісно, до снаги утілити твою мрію. Проси, проводуй, ушановуй те, що отримуєш, діючи відповідно до цього. Я всміхнувся. Це я записав у Африці. Там, як ніде, добре дивитись на зорі. Чумацький шлях чітко видно не оком, а з біноклем можна дивитись на окремі зірки і бачити, як вони пульсують блакитним, червоним, помаранчевим та іншими кольорами. То була моя друга поїздка в Африку. І коли я роздумував, куди помандрувати, хтось згадав, що Намібія просто унікальна і ні на що не схожа. Я ніколи про це не чув. Тому купив путівник на Мібію, а коли мене питали, куди я збираюсь поїхати наступного разу, казав, що думаю про цю країну. Не минало й тижня, щоб хтось наказав мені, що був чи жив там або має друга, який щойно звідти повернувся. Ставалось, все світ просто стежить і чекає, коли я визначусь. Коли ж я визначився, усі зв'язки митю оприявнились, я всміхнувся. Завдяки вам усім здається, те саме вже відбувається з вашою ідеєю перетворити моє осяяння на справжню книжку». Джесика поглянула на Кесі. «Це те, що ти пояснювала мені раніше, так? Саме це ти мала на увазі». Кесі кивнула. «Ми проводимо кожну мить, кожну секунду в полі чистого потенціалу. Усі наші дії, хочемо ми того чи ні, надсилають якісь сигнали. Вони сповіщають поле чистого потенціалу про наші бажання». У такому разі Джон не просто мав низку осяянь, вони були для нього досить важливі, щоб записати. Це породило певний сигнал. Коли ми спитали, чи можна поглянути на це осяяння, Джон радо поділився ними. Це також породило сигнал. На думку про те, щоб зробити з них книжку, Джон відреагував позитивно – Знову сигнал. Коли ти сказала про свого друга, який написав книжку і за гроші спілкується з читачами, він теж відреагував позитивно. Ще один сигнал. Ми зголосились стати його клієнтами. Туту запропонувала допомогти. Усе це сигнали. Все світ дуже швидко помічає, як починає формуватися закономірність. І ти отримуєш ще більше того, що явно тебе цікавить. Знову, знову, знову забери мене. тихо співала Туту і всміхнулася нами з Джесікою. Зрозуміла, сказала Джесіка. Якщо мене налаштовує те, що я отримую, треба надіслати інакший сигнал, почати класти в каноє те, що справді має для мене значення. Вона трохи помовчала я справді розумію. Тут усміхнулась тоді в тебе щойно сталося чи не найважливіше осяяння з можливих. Майку взяв книжку осяянь і тепер швидко її гортав. Він усміхнувся. Що означає оце? запитав майк і прочитав голос. Це просто машина. Я завагався, а тоді позирнув на Джесіку, не кажучи нічого. Майк всміхнувся знову. Може, вибрати щось інше? Просто, просто, заткнувся я. Я скоса глянув на Джесіку, вона своєю чергою дивилась на мене. Що таке? запитав Майк. Він не хоче мене бентежити, пояснила Джесіка і сказала мені. Продовжуй. Я просто. Джесіка засміялась. Ти не образиш моїх почуттів, продовжуй. Я всміхнувся. Гаразд, є в мене один друг. Щоразу, коли я його бачу, він каже, що хотів би робити те, що роблю я. Дуже хотів би подаватись в мантрі побачити світ. Коли я вирушаю в якусь подорож, друг завжди каже, що зустрінеться десь зі мною, щоб я його повчив. «Однак ніколи не зустрічається», – спитала Кейсі. Я похитав головою. «Ніколи. А коли я питаю його про це…» Він каже, що не може відірватися від роботи, або в нього наносить якийсь великий проєкт. Завжди щось знаходиться. І це нормально. Тільки мого друга це дуже бентежить. Він справді хоче поїхати. Він може взяти перерву на якийсь час? – запитала Джесіка. Я заперечно хитнув головою. Питав його про це. Проблема в тому, що мій друг витрачає майже всі зароблені кошти. Він бігає по такому собі зачарованому колу, не відкладаючи грошей і він не відкриваючи для себе можливостей, а витрачає все, що йно отримує. А потім йому здається, що піти у відпустку неможливо. А коли буде про машину? – спитав Майк. Я був цілком певен, що він уже знає відповідь. Почасти він застряг на нинішній роботі через машину. Кілька років тому купив розкішну автівку – новісінку, дуже блискучу і дуже стильну. У ній є всі примочки, які тільки пропонували в автосалоні. Відеоекрани, що допомагають ставати назад, сидіння з підігрівом, навігатор зі світовим покриттям, краса, як і його платежі. Додайте страхування та ремонт, і він щомісяця платить майже стільки, скільки я платив за оренду житла. Це все додається до витрат на житло, тож другові здається, що він не може взяти відпустку, особливо, щоб робити те, чим я займаюсь цілий рік. Я знизав плечима. Це нормально. Я не засучую ні його, ні жодну іншу людину в такому становищі. Їхнє життя – їхній вибір. Утім, не думаю, що він усвідомлює, як сильно такий вибір обмежує його свободу вибору в іншому. Наприклад, чи поїхати з тобою в мантри, додала Туту. Як і внов. Точно, якби він був фанатом автівок, це була б інша річ. Однак він ним не є. Або якби в нього було безліч можливостей посидіти за кермом, а їх немає. Він живе в місті і повсюди їздить на таксі, тож автівка просто стоїть на паркувальному місці в гаражі, а за нього він також мусить платити щомісяця. Я ще раз знизав плечима. Мій друг витрачає гроші імпульсивно, бачить щось, хоче і купує, а за кілька днів чи місяців ця річ губить шарм, тож користі від неї небагато, а реальна ціна чимала. Якщо чесно, я вважаю, що ця машина в нього, щоб хисуватись, він намагається зробити заяву комусь про щось. «Долучитись до клубу, у якому насправді не хоче перебувати», – сказала Джесіка і поглянула на Кейсі. Як і внов. Чудово сказано, я ніколи не думав про це в такому ключі, але так, гадаю, у його випадку це дуже влучно. Коли я бачив друга в останнє, він знову розповідав, як сильно хотів би збиратись в дорогу, щоб поїхати зі мною в мандри наступного разу. А я знав, що цьому не бувати. Я всміхнувся. Зате, поки він бідкався, у мене стало чергове осяяння». «Яке саме?» – спитала Джесика. «Культура найзавзатіша нав'язує нам думку про зв'язок успіху чи щастя з кількістю грошей у людини чи з тим, якими речами вона володіє. Подорожуючи світом, я зустрічався з багатьма різними людьми. Хтось мав купу грошей, а хтось не мав зовсім. Ті люди навчили мене такого. По-справжньому важлива цінність – це не гроші, а хвилина». Статки – це непогано і недобре. Вони не гарантують ані щастя, ані смутку. І бідність теж. Мене вражає ось що. Як у найбідніших, так і в найбагатших регіонах світу є люди, які весь час усміхаються, і люди, які весь час супляться. Тих, хто весь час усміхається, з поміж іншого об'єднує триб життя. Вони самі вирішили жити так, щоб щодня багато хвилин проводити за заняттями, які відповідають меті їхнього існування, відповідають їхньому серцю. Джоне, скільки твій друг витрачає на машину? – спитала Кейсі. Майже 900 доларів на місяць і ще 200 доларів щомісяця на паркування. Усе це на машину, якою він ніколи не користується. Тобто, мій друг не отримує багато чудових хвилин за свої гроші. Якби він півтора року відкладав би щомісяця таку велику суму, то міг би мандрувати світом зі мною, мандрувати цілий рік. І це подарувало б йому багато щасливих хвилин. Я знизав плечима. Тож я зробив цей запис у своїй книжці, щоб нагадувати собі, потрібно витрачати ресурси відповідно до того, як насправді хочу жити. Я поглянув на Джесіку. Вибач, не хочу тебе ображати. У мене є ще один друг, який справді любить машини. Він їздить на класичному кабріолеті 1968 року, і для нього це чудове вкладення». Це мій друг стямиться від цієї машини, їздить на ній усюди. А ще він дуже любить знайомитись, і ця машина – чудовий привід розв'язувати розмову, хоч куди він їде. Для нього такий вибір автівки цілком логічний. Джесика всміхнулася. Та нічого, ти мене не ображаєш. Так змушуєш замислитись, але не ображаєш. Насправді річ тут навіть не в автівках, додав я. Цей запис у моїй книжці осяянь має нагадувати, що треба витрачати все відповідно до життя, якого хочу насправді. Для мене це життя з подорожами та пригодами, для когось іншого може чимось геть інакшим. Я кивнув на Кесі усміхнувся. Саме цього стосуватиметься один із найважливіших уроків, які я здобув уперше прийшовши до кафе. І яким він був? запитала Джесіка. Дбай, щоб усе мало значення завдяки тому, що ти визначаєш це значення, не тому, що тобі нав'язує на думку хтось інший. «Мені це подобається», – сказала Джесіка, Я кивнув. Поїхавши звідси минулого разу, я перестав дивитись на гроші так, як раніше. У мене сталося неабияке прозріння. Я усвідомив, що досить часто витрачаю гроші невідповідно до того, що хочу переживати насправді. Я всміхнувся. Більшість людей подумала б, що в роки роботи я живу не надто розкішно. Я не дуже часто кудись ходжу і небагато купую. А мої річні мандри не здаються шикарними порівняно з люксусовими тижневими відпустками. Я знову всміхнувся. Зате в контексті того, що насправді має значення для мене, мої роки мандрів – це щось надзвичайне. Різні країни, різні культури, цікаві люди, нові пригоди щодня. Мої роки роботи – Може, дещо скромніші, зате в руки подорожей я проживаю багацько неймовірних хвилин. Тут упогладила Софію по волосю. Дівчинка міцно спала, поклавши голову їй на коліна. Джесіко, у мене для тебе є історія. Хотіла б її почути. Гадаю, вона підкаже, чому ти сьогодні натрапила на кафе. Дуже хотіла б, відповіла Джесіка. Тут усміхнула і знову погладила Софію по волосю. Тоді добре, а потім потрібно буде віднести цю малечу. Додому, у ліжечку. Тут на мить заплющила очі, а відтак почала. Джесіко, ти колись бачила туманний ранок, коли туман такий густий, що за ними майже нічого не видно. Джесіка кивнула. Ця історія саме про такий туман. Уяви гарний, великий та старий будинок із широким ганком. Оточує будинок просторе подвір'я, а подвір'я оточує густий ліс. Від ганку через подвір'я до лісу веде доріжка, а на ганку стоїть крісло-гойдалка, з якого добре видно цю доріжку. Туту поглянула на Джесіку. Можеш уявити все це? -це Джесіка знову кивнула. Мій досвід показує вела далі Туту, що для більшості людей життя схоже на сидіння в цьому кріслі-гойдалці. Тільки визирнувши за поручні на ганку, вони не бачать ані подвір'я, ані дерев. Все те бачать густий туман. Цей туман містить усі справи, ілюзії та переконання, які людям намагаються навязати інші. У цьому тумані усі їхні сумніви в собі і не тільки, усі їхні страхи, а ще усі негативні ідеї, які такі люди засвоїли впродовж життя. І сидять такі люди на ганку, гадаючись у цьому кріслі. І думають, що коли туман раптом розсіється лише на п'ять хвилин, і вони побачать доріжку, яка веде до життя, що його хочуть насправді, то підведуться з того крісла, спустяться зі сходів і почнуть саме так жити. А тоді якось читають наснажливу історію або чують про людину, яка нещодавно справдила давню мрію. Туман розсіюється на п'ять хвилин, неначе розвіяний чарами. І такі люди чітко бачать шлях до життя, якого насправді хочуть. Воно прекрасне та блискуче, кличе до себе. П'ять хвилин, вони думають, може підвестися піти тим шляхом, уявляють, яких пригод зазнають і як радітимуть. Однак п'ять хвилин минають, і туман згущається знову. Тож такі люди сунуться в кріслі назад і гойдаються туди-сюди часом люди починають думати, якщо цей туман розсіється лише на годину і вони побачать життя, якого хочуть насправді, то підведуться зі свого крісла, спустяться зі сходів і почнуть саме так жити. А тоді якось переглядають фільм, який особливо сильно надихає, або чують чиюсь неймовірну правдиву історію, цей меседж просто ідеальний для них. Не наче режисер зазирнув їм у душу, або така людина особисто з ним поговорила. І туман розсіюється на годину, і вони чітко бачать шлях до життя, якого насправді хочуть. Воно прекрасне та блискуче, кличе до себе. Усю цю годину вони думають, може підвестись і піти тим шляхом, уявляють, яких пригод зазнають і як радітимуть. Однак година минає, і туман згущується знову, тож вони сунуться в кріслі назад і гойдаються туди-сюди. З часом люди починають думати, якщо цей туман розсіється всього на добу, і вони побачать життя, якого хочуть насправді, то підведуться зі свого крісла, спустяться зі сходів і почнуть саме так жити. А тоді якось чують, що в них помер друг, хороша людина, така, що добре поводилася з іншими, надто світла, щоб померти молодою. Атоман розсіюється на наступну добу, і вони бачать усе так чітко, як не бачили ще ніколи. Ці люди бачать шлях до життя, якого хочуть насправді, і воно кличе їх, як ніколи – завзято. Воно прекрасне та блискуче. Люди бачать геть усі причини, з яких мають піти цим шляхом, і розуміють хибність усіх аргументів, за допомогою яких колись доводили, що не можуть цього зробити. Упродовж цієї доби люди відчувають потужне бажання заворушитись – стартувати, почати. Але тоді день закінчується, і туман згущується знову. Тож такі люди сунуть назад у кріслі і гойдаються, Туди-сюди. А тоді якось уранці дивляться і бачать, що туману більше немає. Чекають годину, але туману усе немає. Минає день, два дні, а туману все одно ніде немає. Дивлячись на ганок, такі люди чітко бачать шлях до життя, якого хочуть насправді. Воно прекрасне та блискуче, кличе їх. Вони уявляють, яких пригод зазнали б і як раділи б, якби тільки пішли цим шляхом. Урешті їм уривається терпець, цей день настав. Вони підводяться з крісла, намагаються ступити крок, однак розуміють, що вже не можуть ходити. Я поглянув на Джесіку. Вона плакала Ти молода, Джесіко, тихо заговорила туту. Розумна, талановита. На тебе чекає багато пригод, але ти маєш відпустити туман. «Бувають дні, коли він дуже густий», – так само тихо промовила Джесіка крізь сльози. «Сьогодні було дуже ясно. Я побула з вами, і туман геть розсіявся». Джесіка трохи помовчала. «Однак що станеться, коли він знову згуститься, коли я більше не бачитиму шляху?» «Усе одно вставай і йди», – відповіла Туту. «Шлях є завжди і чекає, коли ти його побачиш. Часто досить лише першого кроку в невідоме. Я не впевнена» сказала Джесіка. Тут якусь мить зачекала, у повітрі зависла тиша. Джесіко, як далеко ти бачиш у найгустішому тумані, який можеш уявити? Джесіка завагалась. Тут кивнула її на три метри вперед. І, залишаючись на тому ганку, ти завжди бачитимеш на ті самі три метри вперед, відповіла тут і знову замовкла, тож повітря заповнилось тишею. А якщо підведешся і ступиш лише крок. «Один єдиний. Як далеко ти бачитимеш?» Джесика знизала плечима, неначе не розуміла значення цих слів. «На три метри вперед». «Так, але це вже не ті три метри!» Джесіка мовчала. «Ходи сюди, дитинко!» – сказала їй Туту. Джесика, як маленька дівчинка, поповзла в піску і врешті опинилася поруч із Туту. Притулила щолом до її чола і заплакала. Плакала вона доти, доки не виплакала всі сльози. Тут утерпляче чекала, утішаючи Джесіку, як любляча мати втішає дитину. Коли Джесіка перестала плакати, тут обхопила руками її обличчя і поглянула на неї. Коли ти сьогодні ступила той перший крок, перші два метри залишились такими, якими були завжди. Зате останній метр змінився він був новий, і саме там усесвіт започаткував твій шлях. Джесіка всміхнулася і витерла зі щіх сльози. «І чому тільки Всесвіт не започаткував його ближче?» – спитала вона і засміялась крізь сльози. Туту злегка хитнула головою і теж усміхнулася. «Тому що він працює інакше». Ми з Кесі та Джесікою прибрали речі, що зостались після уау, і віднесли їх до кухні. Майки і Туту залишились на дворі, тримаючи на руках Ему та Софію. «Я можу подбати ось про це», – сказав я, і почав набирати в раковину води, щоб помити посуд. Кесі всміхнулася. «Та нічого, Джоне, ти сьогодні дуже нам допоміг. Я все закінчу сама». «Ти впевнена?» – спитав я. Кесі кинула і всміхнулася. «Упевнена». Джесіка поклала речі, які несла і сказала. «Рада допомогти». Кесі злегка хитнула головою і знову всміхнулася. «Дякую, Джесику, але я в нормі, справді». Джесіка зазирнула в кафе крізь віконце замовлень. За столиком, де вона сиділа вранці, зосталася її діловий костюм, туфлі на високих підборах і сумочка. Це наче було мільйон років тому, невпевнено промовила Джесіка, Мільйон життів тому. Вона знову поглянула на Кейсі. Усе гаразд, запевнила Кейсі. Тоді ти ще не знала, а тепер знаєш. На одній зі стільниць у кухні лежало меню. Джесіка взяла його і перевернула. Чому ви тут? Чи граєте ви на своєму майданчику? Чи є у вас умо? Джесика поглянула на Кесі. Останнє запитання. Ми його так і не обговорили. Кесі всміхнулась. Ким ти була сьогодні? Тобто, ким ти була сьогодні? Джесіка замислилась на хвильку. Коли я приїхала, то була бізнес-вумен. Вона соромливо всміхнулась. Досить нервовою бізнес-вумен, а тоді стала клієнткою дуже незвичайного кафе. Джесіка ненадовго замовкла. На гойдалках я знову стала маленькою дівчинкою. Там, вона кивнула на океан, уперше в житті була серферкою. А потім запитала Кесі. Джесіка розсміялась. Барабанщицею, танцівницею, ученицею. І ким з усіх цих людей ти була насправді? Спитала Кейсі. Джессіка поглянула на неї. До сьогодні я сказала б, що лише першою. Вона трохи помовчила. Та це було б брехнею. Я? Вони всі. Кейсі всміхнулась. Тоді тобі дуже поталанило. У тебе умо. Устрій множинної особистості. Ти розумієш, що життя багатогранне і що ти теж багатогранна. Ти визнаєш те, що конкретної миті можеш бути барабанщицею, серферкою, ученицею, маленькою дівчинкою чи будь-якою іншою особистістю, яка робить тебе тобою, не схожою ні на кого. А ще ти визнаєш унікальні енергетики та емоції, пов'язані з цим. Ти дозволяєш собі бути всіма особистостями, якими є. Не зачиняти на своєму майданчику жодного атракціону з тих, які дарують тобі усмішку і радість і роблять справжньою собою. Кейсі знову всміхнулася. Часом, щоб розквітали всі я, достатньо навіть слабенького зв'язку з якоюсь іншою частиною нашої особистості. Одного разу до нас прийшла клієнтка, яка за багато років до того перестала співати. То була чи не найулюбленіше її місце на власному майданчику. Побувавши тут, вона знову почала співати. «Лише годину». Один вечір на тиждень у місцевому хорі. Вона сказала, що одна година співів робить її кращою мамою, кращою дружиною, кращою працівницею, кращою людиною. Це змінило все. «Завдяки твоїм словам я почуваюся дуже вільною», – зізналась Чесіка. «Не наче чую те, що завжди вірила, тільки не могла собі дозволити. Це все я. Серферка, барабанщиця, маленька дівчинка. І всі емоції пов'язані з цим теж. Усе це я». «Імовірно, що сьогодні інших образів», – додала Кейсі, всміхнулась. Вона простягнула руки, і Джесіка міцно її обняла. «Дякую», – сказала Джесіка. «Будь ласка». Коли вони розійшлись, Джесіка повернулась до мене. «І тобі дякую, Джоне. Цього ранку, коли я вже зібралась піти, ти підійшов до мого столика і заговорив до мене. Якби ти цього не зробив, я так і не пережила б усього того, що сталося сьогодні». Цього разу простягнула руки вона. «Ми обнялись. Ради, що ти сьогодні була тут», – сказав я. «І радий, що зміг допомогти». На кухню прийшли Туту з Майком. Вони несли на руках дівчаток, які досі спали. Кейсі простягнула руку і Туту передала їй Софію. Софія притулилася до плеча Кейсі. «Ми хотіли сказати «Алоха». «Алоха» гавайською означає як «привіт», так і «бувай», «до побачення». Промовила Туту і всміхнулась. Гадаю, мені доведеться сказати це за Софію. Джесіка обняла Туту. Алоха! І махало. Дякую, Гавайською!» Дякую за все, чого ти мене сьогодні навчила. Може покатаємось на серфі наступного тижня. Запропонувала Туту. Трохи побудемо в двох. Ти і я. Лице Джесіки просяяло ще більше. Справді, я була б дуже рада. Я теж. Туту повернулась до мене і обняла. Алоха, Джоне! «Дуже приємно було познайомитись. нетерпляче чекатиму на твою книжку «Осяянь», а тоді допоможу поширити її на острові». «Мені теж було дуже приємно познайомитись», – відповів я. «І дякую за пропозицію допомогти. Неодмінно нею скористаюсь». Тут обняла Кейсі з Майком і попрощалась з ними. Кейсі повернула їй Софію. «Може провести вас додому?» – спитала Кейсі. Тут заперечно хитнула головою. Дуже люб'язно з твого боку, Кесі, але потреби в цьому немає, тут усміхнулась. Я змалечку ходжу до цього чарівного місця. З нами все буде гаразд. А тоді тут вийшла за двері й подалась геть. Джесіка поглянула в бік ходу до кафе. Піду освіжусь і заберу речі, сказала вона. Я провів Джесіку поглядом до столика, де лежали її телефон та інші пожитки. «Джоне, ти сьогодні дуже їй допоміг», – мовила Кейсі. Джесіка здається іншою людиною, порівняно з собою вранішньою. «Пам'ятаю, як це», – відповів я і перевів погляд із Кейсі на Майка. «Як сильно можна змінитися, якщо побути трохи в цьому закладі? З вами двома». Майк сміхнувся і посунув руки, на яких тримав Ему. Приємно було побачити знову Джоне. Він простягнув руку, я потисли її, всміхнувся сам. «Навзаєм, дякую за всі розмови!» Майк кивнув. «Кейсі, не проти забрати дещо звідси? Я віднесу цю малечу до ліжка!» Кейсі кивнула. Залюбки. «Алоха, Джоне!» – сказав Майк, розвернувся і вийшов через чорний хід. «Алоха, Майку!» – відповів я. «Стало тихо!» «Ходімо до входу!» – сказала Кейсі. «Ми вийшли з кухні в залу. Ідучи, я провів рукою по хромових боках стільниці в сидіння стільців біля стійки із содовою. Мене накрив смуток». «Ти повернешся», – сказала Кейсі. «Набагато швидше, ніж думаєш». Я поглянув на неї. «Якщо я приїду сюди на велику завтра, кафе буде тут?» Кейсі всміхнулась. «Джоне, це залежить від мільйона різних чинників». Я знову засумував. Вона поклала руку мені на плече. Коли твоя книжка осянь буде готова, тримай очі розплющеними. Нам треба буде забрати в тебе замовлення. Я кивнув. Тієї миті із збиральні вийшла Джесіка і попрямувала до нас. Вона впевдягнулась в купальника з діловий костюм. Її волосся було заколоте так само, як тоді, коли Джесіка тільки прийшла в кафе, а на ногах красувались туфлі на високих підборах. Коли Джесіка підійшла ближче, у неї задзвонив телефон. Вона зупинилась і сягнула рукою в сумочку. Я поглянув на Кесі та знисила плечема. Джесіка достала телефон із сумочки. Виклик уже був пропущений. Хіба не дивовижно, промовила вона, дивлячись на телефон. Тепер сигнал нормальний і купа повідомлень. Джесіка почала порпати з телефоні, гуртаючи повідомлення. Її обличчя стало напруженим і серйозним. Я знову подивився на Кесі. «Джоне, вже пізно», – зауважила Кейсі. «У тебе ж є велосипед, так? Ти зможеш нормально доїхати звідси додому?» Я кивнув. «На цих дорогах досить темно, але я їхатиму повільно. У мене все буде гаразд». Правду кажучи, я не знав до як повернутися додому. Однак вирішив, що зможу з цим розібратись. «Я тебе підвезу», – це сказала Джесіка. Вона тримала в руці телефон, але дивилась на мене. «Я можу підвезти тебе додому». Я поглянув на неї жінку в діловому костюмі на високих підборах. Та нічого, Джесіко, мій велик не надто чистий після тривалої вранішньої поїздки сюди, та й не скажеш, що твоєю машиною можна перевозити велосипеди я не хочу її забрьохати. Джесіка поглянула на мене та Кесій, усміхнулась, та й поділась напруженість та серйозність яке її лице виражало ще кілька секунд тому. Джесіка знову мала ту саму широку усмішку, що випромінювала прекрасну енергетику, таку, яка була на її обличчі, відколи Джесіка повернулася з гойдалок. Вона вимкнула телефон закинула його в сумочку. «Що таке?» – спитав я. «Це просто машина», – сказала Джесіка, і її усмішка стала ще яснішою.